Та як підлеглі речі посполитій у душі поляків чекали. Тепер, сутулені від переживань, староста і воєвода вечеряли в наметі Жолкевського. Жолкевський запросив і патера, але той відповів, що в нього були дживіт і що він їсти нічого не хоче, а хоче спати. Тим часом Комолео спати не ліг, із його чорного в білих хрестах куреня Жовтою гілочкою тремтіло зверху на сірій стіні світлові цвічки Єзуїт щось писав Ще як Жулкевський два тижні тому підійшов І вперся гарматами в Брацлав, То з Братславських стін і струс І з Баражський помітили вже тоді Що раптом якогось дня серед війська польського Польного гетьмана з'явився загін Чернечого Ордену Товариства Ісуса Чорні аж ворні Сутани з білими комірцями Помітивши їх, Струс і Збаражський Покликали на стіну наливайкового полковника Сашка Шостака І показали йому на сутани Шостак не сказав ні слова Лише вісьпяні ямки на його обличчі поглибшали Зате в стані Жолкевського Патер Донкомолео, Молео, польського головнокомандувачу, сказав «За непокору нашому ордену, як і за те, що братславщани впустили до себе повсталих схизматів, візьмете братслав, четвертуєте всіх, усіх до одного, кого зловите, навіть їхніх котів і собак». Станіслав Жолкельський здогадувався, чому так говорить із ним Донкомолео. За спиною Єзуїта виднілася корона короля Жигмунта. Жигмунт був уже їхнім, ковіруючих тільки огнем і мечем. Мовчорні, з піднятими головами зміюки, Єзуїти в першу ж хвилину, як тільки прийшли, засичали на братслав. «Огнем і мечем! Огнем і мечем!» Жолкевському донкому Лео був неприємний. Було видно відразу, що Комулео підозрює в невірності ордену не лише звичайних своїх однодумців, а підозрює в невірності навіть самого себе і сам на себе в думках пише доноси. Коли Комулео говорив чи писав, кінчик його язика вискакував з рода і згинався-розгинався між губами, мов жало гадюки. Кінчик його язика ходив між губами навіть тоді, коли Комулео мовчав очі ж його завжди чаїлися за окулярами без ненависті й любові. Відтоді, як Дон Комулео з'явився у війську, погляд його тьмяних очей Жолкевський відчував і у вісні. Погляд пастора Комулео ходив за Жолкевським як вовк, і позбутися його було неможливо. Єзуїта прислав до нього король. «Хоч би тебе вбило!» Грішним ділом не раз думав про нього Жолкевський, та того нічого не брало. Коли ще в ті дні Жолкевський кілька разів приступав до Браслава приступом, то з Христом у непохибних руках попереду жовнірів йшов під кулями наливайківців хто інший, як Комулео. І ніякої ніколи подряпинки. Лише після бою він довго протирав краєм сутани чорні рогові окуляри і лапав очима Жолкевського знову. Жолкевський – струс із Баражський вийшли з намету на майданчик до башти Ковзнули оком по курінцю Комулео І стали у трьох наслухати Братслав погас, від нього тягнуло чадом Жовніри, хто де і як, повкладалися на ніч у самому містечку А гусари та драгуни захропли за південними воротами замку На терпкому, настояному на осінніх лісах повітрі Темними ходячими штурпаками на замкових стінах не спали лише вартові. Над Братславом горів місяць. Хтось його так накував з того небесного боку, що він світив і стогнав. У його білям розливі з диким каменем замкової стіни Жолкевському, старості та воєводі було видно у полі понад рікою навіть блискучі колеса возів що ними оточили себе повстанці. Далеко від Брацлава вони не пішли, бо їх прихопила ніч. А йти проти ночі з гарматами, кіньми, обозами, особливо з усім братславським людом, справа непевна і небезпечна. Ану ж уранці нас дожине їх у дорозі кінота Жулкеського. У місячнім білім вогні над Наливайківським табором лежала така густа тиха тиша, що встромив неї списа, і він не впаде. Лише зрідка у таборі сплакувала дитина, а так більше ніхто не кашляв, не шепотів, не кликав. За возами на возах повстанці лежали мертво. Набиралися сил на завтра. Від правої сторони табору тисся безлистий ліс, а ліворуч від нього вилискував бух Жолкевський метикував. Звідки на табір зручніше напасти, і так, аби вранішнє сонце сліпило Наливайківцям очі? Від Струса із Баражського Жолкевський довідався, що в Братславі Наливайка нема. Тут він лишив тільки військо, а сам з півтора тисячами коней подався на Січ моритися із запорізькими козаками. Та хто тепер знав, що Наливайку будь-якої хвилини разом із запорожцями – не вдарить Жолкевському стилу чи збоку. Яка різниця? Жолкевський обчислив дорогу на Ливайка на Січ і звідти назад, і коли з запорожцями він може з'явитися біля Братслава. За розрахунками Жолкевського, певно, виходило, що Наливайко тут мав би бути за днів 10-12. Тому треба не гаятись і поспішати. Взавтра розбити Наливайкового полковника Сашка Шостака та приготуватися на всяк випадок до зустрічі з запорізькими козаками А ну ж вони з наливайком під підспінуть раніше І ще важливе одне повідомили Жолкевському струс із Баражській